Mikorra a patak vize tükörré lett, Melybe ezer csillag ragyogása nézett, Jancsi iluskájék kertje alatt vala. Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda. Megállt, elővette kedves furujáját, Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját. A harmat, mely ekkor ellepet, fűt, bokort, tán a szánakozó csillagok könnye volt. Iluska már aludt. A pitvar eleje volt nyár idejében rendes fekvőhelye. Fekvőhelyéről a jól ismert nótára fölkelt, lesietett Jancsi látására. Jancsinak látása nem esett kedvére, mert megijedt tőle, s íszót csalt nyelvére. Jancsi lelkem, mi lelt? Miért vagy oly halovány, mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán? Hej, Iluskám, hogy ne volnék én halovány, mikor szép orcádat utószor látom tám. Jancsikám, látásod úgyis megrémített, hagyd el az Istenért az ilyen beszédet. Utószor látlak én szívem szép tavasza, utószor szólt itten furuján panasza, utószor ölellek, utószor csókollak, örökre elmegyek, örökre itt hagylak. Most a boldogtalan mindent elbeszéle, Ráborult zokogó kedvesekebb lére Ráborult, ölelte, De képpel elfordult. Ne lássa a leány, hogy könnyek kicsordult. Most hát, szép iluskám, Most hát, édes rózsám, Az Isten áldjon meg, Gondolj néha reám, ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, Bújdosó szeretőd jusson majd eszedbe. Most hát, Jancsi lelkem, Eredj, ha menned kell, A jó Isten legyen minden lépéseddel. Ha látsz tört virágot út középre vetve, Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe. Elváltak egymástól mint áktól a levél. Mindkettőjük szíve lett puszta hideg tél. Könnyeit iluska hullatta nagy számmal. Jancsi letörölte ingebő ujjával. Indult. Nem nézte egy szemmel sem hol az út, neki úgy is mindegy volt, akár hova jut. Fütyörésztek pásztorgyermekek mellette, Kolombolt a gulya, ő észre sem vette. A falu messzire volt már háta megett, Nem látta lobogni a tüzeket. Mikor utójára megállt, s visszanézett, A torony bámult rá, mint sötét kísértet. Ha ekkor mellette lett volna valaki, Hallotta volna őt nagyot sóhajtani. A levegőeget darukhasították, Magasan röpültek, azok sem hallották. Ballagott, ballagott a halk éjszakában, Csak nehéz subája suhogott nyakában. Ő ugyan subáját gondolta nehéznek, pedig a szíve volt oly nehéz szegénynek.